Reggel a banyának feldagadt a képe, s mindenütt meglátszott a lovaglás kéke. Jaj, ha szegény rózsát új veszélybe ejti! Farkavágását aki kígyó felejti. Rózsa eljött, kérni a mennyasszony ágyat. Nos, tiéd Ibolya, ennyi volt a vágyad? Szólt a boszorkány, De egy fél tapot se, Viszed innen a jányt, fiú, Engem utcse. Rózsa fejét falba Így sem igen verte, De a jány sejté, Hogy kutya van a kertbe. Jaj, szerelmem, rózsám, Szökni kell a háztól, Sosem maradsz meg Álnok mostohámtól a legény. De hogy mi ha kiált nevünkről, ki helyettünk? Mert, hogy ne felejtsem, mindig kiáltoza a mellékszobából, hogy Rózsa, Ibolya. Aztán meg, ha én most paripámért mennék, nappal a cselédek könnyen vennék Kell is az, mondja a jány. Itt ez a szűr, vedrád. Ha apám anyám nem, benne más, meg nem lát. Monda, és tűt vont ki piros kendőjéből, piros vért eresztett kisújja hegyéből. Három csöppet ejtett asztal szögletére, rózsa is. Sötétebb volt a rózsa vére. Akkor elillantak. Bent meg a mostoha csak kiállt. Ott vagytok rózsa, hé, ibolya. És a három-három csepp vér az asztalon. Itt vagyunk, felelte vékonyan, vastagon. Végre, hogy felszáradt, a vér elhallgatott. Látja is a vén tűz a nyitott ablakot. Nosza mindjárt tudja, s küldi az öreget. Hozza föld alól is a szögevényeket. Ez alatt jól elment Rózsa Ibolyával. Nem sokat törődtek már a vénybanyával. Egyszer mond Ibolya, nézz hátra, úgy tartom, jön apám utánunk. Lángol a jobb arcom. Rózsa hátra tekint, de nem lát egyebet, Csak egy sárkány forma fekete fölleget. Jaj, apám, apám az, a leányka mondá, Majd elér, megállj csak, hogy tegyük bolondá. Igen, én itt egy nagy szél vetéssé válok, Belőled meg egy vén aratót csinálok. Majd felej, ha kérdi, ezt s ezt nem sejtetted? Igen, még mikor ezt a vetést vetetted. Elsült a hazugság, a király elhitte, asszonyának a hírt azonképpen vitte. Felcsattan a sátán. Jaj, világ bolondja, hiszen Ibolya meg rózsa volt az, mondja. Titta, mint a bokrot. A királyi száj szem elmerett, S mentségül ennyit mondta. Hajszen! Szen! Visszaküldék nyomon, És hogy szabadulhat, úgy örül szegény, Hogy elfogná a nyúlat. És mint szénahordó a szénás szekérre, Felhasalt egy felleg puha tetejére. Nézett jobbra-barra, De vetést nem látott. Csak egy folyó vizet, Meg egy rónaságot. Kidült-bedült malmot A folyón talála. Ősz öreg molnárja A zsilipen álla. Sohajtotta vízre, Hogy elhagyta árkát, S nyiról Csúfolá a bárkát. Kérdi a molnártól, Hallja földi, egy legényt, s egy leányt nem látott erre jőni. Ühüm, mikor ezt a rossz malmot csináltam, felel a vénár, azóta se láttam. A király e hírrel megint visszatére. Most szállt még az áldás csőstül a fejére, Minek el nem mondta a vasor rubába, Megraká, s belögte a hazugába. Akkor maga úti készülethez látott. Szénvonót kerese, pemetét, lapátot, farkat és két szárnyat kötözött belőle. Még a vén király is visszaborzott tőle.